Писмо от учителя Писмото от учителя, което следва по-долу, е отправено до братите и сестрите. Не знаем точно кога е писано и кога е изпратено. То стана достояние на нас сега, но то се отнася до всички ученици от всички времена. Бъдете съвършенни, както е съвършен Отец Ваш Небесен, е казал единият учител, който е отделил стария живот от новия. Съвършени в какво? В любовта, в живота, в справедливостта, в мъдростта, в истината. А истината това е проявената любов в живота. Можете ли да проверите тази истина на дело? Знаете ли размерите на тази всеобемаща любов на Бога, на боговете, на Господа, на господарите, на учителя, на учителите, който казва... 70 пъти по седем да прощавате на братята си, на приятеля, на ученика, който се обръща и иска прошка. Тази любов в миналото е била ваш спътник, тя и днес е с вас. Мислите ли, че тя може да се измени и да стане друга? Не. Горко на богатия, който не е богат. Горко на сиромаха, който не е сиромах. Това е едно от правилата на бялото братство, на великата божествена школа – богат в божественото, в сиромах в човешкото.